Fain asdak al hadis hikmah Allah, wa khair al hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, washara al amur muhdasatuh, wa kula muhdasat, wa kula muhdasat dusta bidah, wa kula bidah zulala, wa kula zulala tinna. Ikhwani fi al-Din, alhamdulillah. Allah telah memberikan kesempatan kita untuk sekali lagi dapat bersama-sama pada malam ini untuk memanfaatkan waktu yang dianugerahkan pada kita. Mudah-mudahan dengan masa yang ada ini dapat kita manfaatkan untuk mendengar qala Allah taala wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melembutkan hati-hati kita yang keras supaya kita tunduk dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masih lagi di dalam tajuk iaitu memahami dan menunaikan tuntutan tauhid dan syahadatain, Iaitu kita ingin ia mempelajari, mengerti, memahami dan melaksanakan tuntutan ucapan kita ashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah sudah menjadi kewajipan bagi setiap kita muslimin dan muslimat untuk kita memahami dengan sesungguh-sungguhnya, dengan cara yang benar, berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang sahih ala faqmisalahul ummah salafus salih dan insyaAllah ya untuk malam ini kita akan menjambung perbincangan kita pada muka surat 10 bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai nota sila buka pada muka surat 10 dan saya ingin menegaskan sekali lagi ya sebagaimana yang telah saya terangkan uslub ataupun manhaj di dalam kuliah saya saya inginkan ya saya sangat sangat berharap agar tuan-tuan dan puan-puan juga memiliki nota yang saya gunakan Ya, sebagaimana saya pesan pada kuliah yang lepas, tolong dapatkan salinannya daripada ahli jawatankuasa surau. Ya, sebab itulah kaedah kita belajar. Ya, sebab guru dan yang mengajar belajar, kita kena ada satu rujukan uh, yang sama supaya dengan itu kita akan dapat memperolehi manfaat yang paling baik ataupun manfaat yang paling maksimal di dalam belajar. Sebelum kita memasuki perbahasan yang seterusnya adalah baik untuk saya review balik, ulang kaji sedikit apa yang telah kita tentu pada kuliah yang sebelum ini Supaya kita dapat kaitkan dengan apa yang akan saya bahas pada malam ini Kalau tuan-tuan dan perempuan yang rupakan Allah masih ingat Pada perbahasan yang lepas, saya telah membahas dan juga menyentuh Iaitu empat kewajipan yang wajib kita gunaikan sebagai muslimin dan muslimat Yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu di mana kita membahas tentang kewajipan kita dari segi ilmu, amal, dakwah dan juga bersabar di atas ketiga-tiga perkara tersebut. Dan kita telah membahas tingkatan-tingkatan Islam yang terbahagi kepada tiga, yaitu di mana tingkatan yang pertama yaitu tingkatan yang dikenali sebagai Islam. Apabila seseorang itu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia telah diiktiraf sebagai seorang muslim. Dan Apabila dia bergerak ketinggatan yang lebih tinggi, maka apabila dia mencapai darjat iman, maka ketika itulah, maka dia bertambah kedudukannya, maka dia dipanggil sebagai seorang mukmin. Dan dia tidak cukup berhenti setakat itu, dia harus berusaha untuk mencapai makam yang tertinggi. Iaitu digelar sebagai makam islan. Dan apabila dia telah memiliki makam ini, maka dia digelar sebagai mu'min. Inilah tiga perkara yang wajib ada pada diri seseorang muslim dan muslimat. Eh? Dan di situ saya telah uraikan beberapa perkara yang berkaitan dengan ketiga-tiga aspek tersebut. Dan perbahasan lanjut saya telah tegaskan bahawa kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana yang saya selalu tegaskan bahawa tidak cukup untuk kita mendengar di dalam kuliah ini yang mengambil masa sekitar satu jam, tetapi perlu kita membuat ulang kaji dan kajian yang tersendiri dengan merujuk kepada kitab-kitab yang sabar yang biasanya akan saya nyatakan di dalam setiap kuliah saya supaya tuan-tuan buat kajian. Ya, inilah kaedah yang diajar oleh para Salafus sholih dan ulama-ulama mustabar kita, iaitu mereka membahagikan masa mereka untuk belajar dan juga untuk membuat kajian, ya, untuk membuat bacaan uh, yang terperinci, supaya mereka memahami Islam itu dengan yang terlebih faham jadi saya inginkan dan saya tegaskan supaya itulah yang saya harapkan daripada tuan-tuan dan puan-puan di dalam kita meluangkan masa untuk belajar baik, pada hari ini InsyaAllah kita lihat pada perenggan yang ketiga, yeah. iaitu saya akan bacakan bacaan ini kemudian saya akan huraikan. Sesungguhnya Tauhid adalah permasalahan yang sangat besar di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana diketahui oleh umat Islam, berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan as Al sunnah bahawa setiap hamba akan disoal tentang tiga perkara. Ketika dia berada di alam kubur. Sebagai mana hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Bara' bin Azib. Sebagai mana hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat Al-Bara' bin Azib bahwa setanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda: "Wajatihi makani, fajadzani, fayakulani lah. Man rabbuka? Fayakul rabbil Allah." فيقولاني له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولاني له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لاني وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت تادا في حديث جريف فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا الآية وإن الكافر ويأتيه ملكاني فيجلتاني فيقولاني له من ربك فيقول أه أه ه ه ه لا أدري فيقولاني له ما دينك فيقول هه هه لا أدري. فيقول لاني ما هذا الرجل الذي مؤث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. Maknanya ketika dua malaikat mendatanginya, yaitu jenazah seorang ansor, lalu kedua malaikat tersebut mendudukkannya dan berkata kepadanya siapa rokmu? Rokku adalah Allah. Jawabnya. Lalu kedua malaikat tersebut berkata apa agamamu? Agamaku adalah Islam, jawabnya Kemudian kedua malaikat tadi berkata Dan siapa, yang ada Rasul yang diutus pada kalian Dia menjawab Dia adalah Rasulullah SAW Lalu kedua malaikat tersebut bertanya Apa yang memberitahumu tentang hal tersebut? Maka ia menjawab Aku membaca Al-Quran Lalu aku mengimaninya dan membenarkannya pada hadis Jabir alaih Allah ditambah ayat dari Al-Sur'an, iaitu yang saya sebutkan tadi yang maksudnya, Allah menetapkan, iaitu pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap segup dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang berlaku zalim pada diri mereka sendiri. Dan Allah berkuasa melakukan apa yang dikenakinya. Surah Ibrahim ayat 27. Dan sesungguhnya orang kafir pula dan kedua malaikat mendatanginya. Lalu mengatakannya, siapa rohmu? Maka dia menjawab, ha, ha, ha, aku tidak tahu. Lalu malaikat tersebut bertanya lagi, apa agamamu? Ha, ah, ah, ha, aku tidak tahu jawabnya. Kemudian kedua malaikat tadi bertanya, dan siapa yang ini rasul yang diutus kepada kalian? Dia menjawab, ha, ha, aku tidak tahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. 4, 7, 5, 3, dan disahihkan oleh al-Bani rahimallah dalam khasat al-Tarif wa Tashriq. Muslimin dan Muslimat yang dihormati Allah. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas hadis ini, ya. satu hadis yang sangat besar yang sepatutnya menggugah hati kita dan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini adalah hadis yang masyhur yang setiap kita sebagai Muslimin dan Muslimat biasa mendengarnya, ya. khususnya yang berlaku di dalam masyarakat kita. Iaitu tiga persoalan yang diajar Yang ditakinkan kepada mayat setelah dikubur eh, Ini kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat kita eh, Dan ini merupakan satu peristiwa Ataupun maklumat yang telah diberitahu kepada kita Sebelum kita berhadapan dengan persoalan di Alam Barutah Satu persoalan yang sangat berat Satu persoalan yang hanya dapat dijawab Oleh orang yang semasa berada di dunia ia Ianya melaksanakan tuntutan ketiga-tiga persoalan tersebut Yang kesemuanya kembali kepada Al-Quran dan al Karim Jadi muslimin dan muslimat Kita tahu sebagai Di dalam akidah al-sunnah wal-jamaah Di antara perkara yang wajib kita imani Iaitu perkara yang berkaitan dengan Azab kubur Ya, Dan azab kubur ini adalah merupakan satu perkara yang sangat besar Tetapi sebelum kita membahas persoalan apa, Apakah yang patut ya, Yang kita patut persiapkan untuk menghadapi tiga persoalan ini maka mau tak mau kita harus kembali melihat ya, sejarah kewujudan kita sebagai insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Sesungguhnya ya kita di atas dunia ini telah Allah utuskan untuk melalui beberapa fasa kehidupan. Yang kesemua fasa itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita melalui beberapa fasa kehidupan yaitu yang pertama kita berada di alam ruh ya okay. alam ruh adalah merupakan alam yang pertama alam ruh adalah satu perkara yang sedikit sekali pengetahuan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagaimana Allah sebut di dalam surah al-Isra ayat 85 ya'aluna ka'l-ruh qulir ruhu amri rabbi wama'utitum minal ilmi illa qalila dan mereka bertanya tentang ruh katakanlah sesungguhnya ruh itu adalah Ilmu di sisi Allah sedikit sahaja kamu diberi pengetahuan tentangnya. Ya, ilmu tentang ruh itu sedikit sekali. Maka sedikit sekali ilmu yang kita perolehi tentang alam ruh. Kemudian kita melalui alam seterusnya, Iaitu alam rahim, di mana kita dibentuk. Ya, hasil daripada uh, ibu dan bapa kita. Ya, sekitar 9 bulan kita berada di situ. Maka proses kejadian insan sewaktu berada di alam rahim itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat al-Quran surah al-mukminun. Ya, kalau tuan-tuan al-Quran surah al-mukminun, kita lihat pada ayat 12 dan 16. Bagaimana Allah menerangkan tentang penciptaan makhluknya yang terbaik iaitu manusia. Bagaimana Allah sebut di dalam surah al-mukminun? Walaqad <tuh> khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma khalaqnahu nutfatan fi qara'in makin. ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظام لحما عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشانه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه ميتوا باطل maksudnya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu seripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan seripati air mani itu yang disimpan di dalam tempat yang kukuh, yang ni rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang bululang. Lalu tulang bululang itu kami salut dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka mahasucilah Allah pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Inilah proses perjalanan hidup manusia. Yes? Yang melalui dua tahap. Kemudian kehidupan manusia diteruskan ke alam dunia. Dilahirkan dia. Kehidupan dunia ini adalah merupakan kehidupan dan tempat ujian. Untuk menentukan sama ada seseorang itu beriman atau beramal. Yang ditujukan ikhlas dengan Allah subhanahu wa ta'ala atau dia kufur dan engkar serta menentang segala yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala peristiwa-peristiwa yang dirakamkan oleh Al-Quranul Al Karim yang mengisahkan tentang Bani ataupun umat-umat sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan kepada kita peristiwa-peristiwa yang menjadi ibrah kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengambil pengajaran Sesungguhnya kita apabila dilahirkan di dunia untuk untuk apa tuan-tuan? Untuk sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah al-mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayat aliyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang ciptakan kematian dan kehidupan tujuannya untuk menguji kamu siapakah yang terbaik amalnya waktu di dunia. Itulah dia dunia yang kita sedang lalui sekarang dan perjalanan ini bagi setiap individu itu tidak sama. Panjang pendeknya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang yang mempersiapkan bekal yang terbaik untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala apabila dia berada di alam yang pertama selepas alam dunia iaitu alam barzakh di mana di situ kita akan menghadapi seluruh umat manusia sejak daripada Nabi Adam AS salam sehingga sekarang dan akan datang akan menghadapinya iaitu yang dikenali sebagai fitnah kubur. Yang sangat diberi peringatan dan ancaman oleh Nabi SAW agar kita, kita ingat dan bersedia untuk menghadapi hari tersebut. Sebagaimana yang telah saya sebutkan di dalam hadis tadi yang akan kita bincangkan. Fitnah kubur adalah satu perkara yang wajib kita imani. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Warahimullah di dalam kitabnya Usul Sunnah. Di antara prinsip-prinsipnya itu ialah Wal iman bil azabil qabr beriman dengan azab kubur yang mana sebahagian ya ada di antara umat Islam pada hari ini yang telah menolak menolak tentang kepercayaan adanya azab kubur dengan alasan-alasan berdasarkan logik matematik ya logik matematik sedangkan perkara ghaibial adalah berkaitan dengan rukun iman yang tidak dapat dilihat tetapi wajib diimani dengan hati sebagaimana kita telah tegaskan apakah definisi iman ikrar dengan lisan ya Wal ikrol bil litan, betakdiru bil kab, wal amalu bil arkan. Ya, mengucapkan lidah, diiktikatkan dalam hati dan diamalkan dengan dibuktikan dengan amal-amal anggota. Itulah dia definisi iman sebagaimana yang telah kita sebutkan dan sesungguhnya perkara yang berkaitan dengan rukun iman ini hanya orang-orang yang beriman sahaja yang percaya dan yakin serta berpegang teguh dengannya. Kemudian, ya, di dalam alam barat inilah ya banyak fitnah-fitnah. Yang setiap orang tidak akan dapat lari dan lepas daripada fitnah azab kubur dan beruntunglah orang-orang beriman yang dapat menjawab ketiga-tiga soalan tersebut ya bagaimana untuk menjawabnya insyaallah kita akan bahas pada malam ini dan kemudian setelah kita selesai berada di alam barzah. kita akan berada di alam yang terakhir ujian yang terakhir persoalan yang terakhir yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu kita berada di alam akhirat di situ kita akan mengalami kedatangan mahsyar di mana manusia keseluruhannya dihimpun untuk dihissab. Ya. Di mana dua persoalan besar akan disoal kepada kita. So, di yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Iyufayy Al-Jawziyah. Di dalam kitabnya Zadul Ma'ad Fi Haddi Harul Ibad. Jirid satu. Ya. Sambungan daripada teks yang sebelumnya itu. yaitu sesungguhnya tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di Yaumul Mahsyar. Melainkan akan disoal tentang dua perkara. Yang merupakan dasar tegaknya Tauhid. yaitu apakah yang kamu sembah selaku di dunia. Mada kuntum ta'budun? Apa yang kamu sembah di atas dunia? jawabnya bagi orang yang beriman yang pertama itu mengesahkan Allah di dalam beribadat sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Hud ayat 1 hingga 2. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatu summa kustila min al ladun hakimin khabir. Allah ta'budu illallah Innani lakum min bunazirum Inna lillakum minhu nadzirun wabashir yang bermaksud alif lam roh. Inilah satu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku yakni Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa khabar gembira kepadamu daripadanya. Kemudian persoalan yang kedua yang akan ditoal di hari mahsyar. Bagaimana kamu memenuhi panggilan para utusanku? Soalan ini kedua-dua soalan ini akan disoal daripada Nabi Adam as, Nabi Nuh as, Nabi Ibrahim as, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setiap umat akan menjawab berdasarkan umat masing-masing. Kalau soalan ini diajukan kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentulah kita akan menyatakan. kita akan menjawab. Ya, apabila disoal, "Wahai kamu, Wahai apa yang dijadikan Musa? Iaitu kita akan membuat pengakuan bagi orang yang beriman, iaitu menjadikan Rasulullah SAW sebagai satu-satunya yang diikuti, sebagai contoh dalam Al Imran ayat 31. Kalau engkau tumpah ibu Nabi, Allah menyayangimu, Allah menghukum dzununmu, Allah maha pengampun dan maha Yang bermaksud katakanlah jika benar-benar kamu. Mengintai Allah... Ikutilah aku... Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu... Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang... Muslimin muslimat rahimahumullah... Inilah dia... Persoalan besar yang bakal kita hadapi apabila bertemu dengan Allah Subhanahu SWT... Dan sesungguhnya kematian itu adalah hak... Kematian dan kehidupan itu adalah hak... Adalah satu kebenaran... Tapi ramai manusia yang lalai tentang kematian... Ya? Ramai di antara kita yang lupa dan lalai tentang kematian... Berapa ramai di antara kita yang setiap hari bermuhasabah? Ya sebagaimana yang dipesan oleh Saidina Umar radhiyallahu anhu ya? di dalam kata-katanya yang sangat masyhur, hatibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hisaplah diri kita, buat perkiraan Sebagaimana kita buat perkiraan terhadap untung rugi perniagaan kita di dunia Maka lebih awla dan utamalah kita membuat persiapan untuk menghisap selama mana kita hidup sehingga hari ini Kita buat perbandingan di antara ibadah-ibadah kita kepada Allah SWT Dan bandingkan dengan kemaksiatan, kelalaian dan kealpaan kita terhadap perintah-perintah Allah SWT Sejauh manakah kita telah memanfaatkan waktu yang diperuntukkan oleh Allah SWT kepada kita Jauh manakah kita telah memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ni'matani <tik> maghbun kathirin binannas as-sihhah wal dua nikmat yang selalu manusia lalai alfa iaitu masa sihat dan masa luang ya sedikit sekali di antara kita yang ingat perkara tersebut ya kalau kita bahagikan dengan masa yang kita kita Peruntukkan untuk penduduan Dibandingkan dengan masa untuk kita peruntukkan untuk akhirat Terlalu sedikit Tuan-tuan bahagilah masa yang ada pada kita 24 jam Dibahagikan dengan 8 jam untuk pekerjaan 8 jam untuk tidur Dan selebihnya itu sebahagian sedikit sahaja Daripada masa 8 jam itu untuk kita peruntukkan untuk ibadah Ambillah waktu solat kita itu Setiap solat yang kita dirikan itu 10 minit Cuba tuan-tuan kali 10 kali 5 50 tak sampai pun sejam Ambillah masa sejam kita belajar. Setiap hari. Umpamanya 20 hari dalam sebulan. Kalilah dengan satu jam. Baru 20 jam. Bandingkanlah dengan 24 jam. Dan kalilah umur kita bermula daripada kita balir sampai hari ini. Masya Allah terlalu sedikit amal-amal kita yang akan kita bawa kepada Allah SWT. Belum lagi kita tolak ya untung dan rugi. Maksudnya kita tolak sama ada amal kita dilakukan ikhlas berada Allah. Ataupun riak berada Allah SWT. Ini perkara-perkara yang wajib kita kita kita lihat, kita kaji dan kita muhasabah. Ya, kita introspection buat uh, menilai diri kita. Inilah yang diperlukan. Sebagaimana para salafus sahile, ya, apa yang mereka contohkan kepada kita sebelum mereka tidur, setiap kali mereka bermuhasabah, melihat pada hari itu apakah yang telah dilakukannya, umpamanya solat lima waktu, berapa kali kan kita datang ke masjid atau surau untuk solat berjamaah, ya? Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dalam sehari semalam? Dan berapa banyak pula berapa banyak pula surat khabar buku surat buku suratnya yang kita balik dan kita teliti. Ya, tidak satu tidak ada satu perkara pun yang kita lepas daripada di kita. Bandingkanlah bagaimana kesungguhan kita di dalam membaca Al-Quranul Karim. Bandingkanlah bagaimana kita mentadarbur Al-Quranul Karim. Ya, sebagaimana di dalam persoalan tadi, yang terakhir yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu Bagaimana kamu tahu tentang ketiga-tiga perkara tersebut? Lalu orang yang beriman dan beramal soleh di atas dunia dia akan menjawab bahawa yang memberitahu itu adalah Al-Quran. Ya? Apa yang memberitahumu tentang hal tersebut? Maka ia menjawab aku membaca Al-Quran lalu aku mengimanih dan membenarkannya, menunjukkan bahawa Al-Quran ini adalah satu perkara yang sangat besar, satu perkara yang wajib kita menguasainya. Kalau tak ingat, kalau tak salah saya sebelum ni saya pernah menegaskan tentang kewajipan kita terhadap Al-Quranul Al Karim. Ya. Tuan-tuan masih ingat apakah kewajipan kita terhadap Al-Quran? Masih ingat? Adakah apa ingat kewajipan kita terhadap Al-Quranul Al Karim? Ya. Allah Subhanahuwataala menyebut di dalam surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna innaka inna Innaka ni Inna kaum takzuh takzuhu hadal Rasul berkata, iaitu yani Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai rakyu, wahai tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al Quran itu sesuatu yang tidak diacuh-acuhkan Berapa ramai manusia yang tidak peduli terhadap Al Quranul Karim? Ya, berapa ramai manusia yang mengaku beriman kepada Al Quranul Karim, tetapi di rumahnya tidak ada Al Quranul Karim? Berapa ramai di antara kita yang ada Al-Quranul Karim Tetapi tidak membacanya Tidak menjadikan dia sebagai bacaan harian Berapa ramai di antara kita yang ada Al-Quran Tetapi tidak menguasai dan tidak boleh membaca Al-Quran Suatu perkara yang amat menyedihkan ya, Itu baru tuntutan beberapa tuntutan kita terhadap Al-Quran Sewajibnya dan sewajarnya apabila diajukan soalan Apakah kewajipan kita terhadap Al-Quran Maka otomatik kita boleh menjawabnya dengan spontan. Yaitu ingat ini tuan-tuan Yang pertama kita beriman dengan Al-Quranul Karim Itulah kewajipan kita yang pertama Bahawa Al-Quranul Karim itu adalah kalamullah Kalamullah ini adalah satu istilah yang pernah diperdebatkan pada awal Islam Selepas zaman sahabat iaitu dengan lahirnya kemunculan Muqtazilah Yang pernah saya bahaskan sebelum ini Tentang membahas firqah firqah yang menyimpang daripada dia, ahli sunnah wal jamaah ya? Kalamullah yang diturunkan pada Rasul SAW selama 23 tahun diturunkan secara bertahap-tahap ya daripada lawful makfuz, kemudian ke langit dunia kemudian kepada Nabi SAW menerusi perantaraan Jibril AS yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas dari susunannya terdiri daripada 30 juzuk dan mengandungi 114 surah inilah ya keimanan kita yang paling minimum untuk mengetahui tentang kewajipan kita terhadap Al-Quran minimum beriman kepada Al-Quranul Karim yang kedua kewajipan kita ialah membacanya dengan tartil. Waratil al-Quran at-tartila, bacalah al-Quran dengan tartil. Sekiranya kita tidak tahu membaca al-Quran maka wajib kita belajar al-Quran. Tidak ada alasan, tidak ada sebab, tidak ada hujah dan dalil ya, untuk kita mengatakan tidak ada masa ataupun masa kita telah berlalu ya, tidak, tidak mampu untuk membaca. Sebenarnya tuan-tuan, sekiranya kita ada kesungguhan, kita ada keinginan dan tekad yang kuat walaupun umur kita 50, 60, 70 kita mampu membaca Al-Quran ya, ini telah dibuktikan dengan adanya kesungguhan dan seumpamanya amat malang bagi kita kalau kita tidak boleh membaca Al-Quran rugi sebesar-besar rugi itu Tuan umpamanya kalau Tuan tuan pergi menundaikan Fardu Hadi banyak masa di situ apa yang Tuan-Tuan akan buat sedangkan zikir yang paling besar zikir yang paling aulah yang pertama ialah zikir iaitu membaca Al-Quranul Karim. yang kedua ialah kita memahami Mengerti erti yang terkandung di sebalik Al-Quranul Karim. Apabila kita membaca Alhamdulillahirabbil maka tergambar pada kita segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Ya, sekarang tidak menjadi masalah kerana Al-Quran terjemahan dalam pelbagai bahasa telah beredar di seluruh dunia. Maka pastikan di rumah kita mempunyai Al-Quran terjemahan. Ya, kerana kita tidak menguasai bahasa Arab, maka tidak ada alasan untuk kita mengatakan tidak mengetahui maksud tersebut. Memahaminya dan memahami taksiran Al-Quranul Karim. Kerana ini inti yang menjadikan kita boleh membuat perkara yang seterusnya. yaitu kewajipan kita untuk beramal dengan Al-Quranul Karim. Membaca dan beramal. Kemudian menyampaikan kepada orang yang paling dekat dengan ahli keluarga kita. ya Sebagaimana yang saya selalu ulang ayat ini. Yang mudah untuk tuan, -tuan hafal. Ya ayyuhallatina amanuku anfusakum wa ahlikum naruh. Inilah kewajipan kita itu memelihara ahli keluarga kita dari azab aswi neraka. Tidak berpada untuk kita sahaja menguasai. Beramal dan seumpamanya. Tetapi keluarga kita dibiarkan. Ia tidak diambil berat dan seumpamanya. Kewajipan kita. Itu adalah perkara wajib kita tenaikan. Seterusnya kita mempersahankan Al-Quranul Karim. Kenapa perkara ini saya ulang kembali? Kerana inilah yang terkandung di dalam hadis yang baru saya nyatakan tadi. Bagaimana kamu mengetahui untuk menjawab ketiga persoalan ini? Yaitu sumbernya Al-Quranul Karim. Itulah inti dakwah nabi nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mengajar manusia tentang akidah, memahami kalimat la ilaha illallah sumbernya daripada Al-Qur'an Karim. Kematian. Ya, kematian. Kita kembali kepada kematian. Sebagaimana saya sebut kematian ini adalah hak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa kematian ini adalah musibah. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, wa idza darabtum fil aq fa aqabakum musibah musibah al-maut dan apabila kamu melakukan perjalanan di muka bumi dan kamu ditimpa musibah kematian Allah menyatakan kematian sebagai satu musibah tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah sesungguhnya ada musibah yang lebih besar daripada musibah kematian iaitu musibah lalai daripada mengingat kematian setiap hari boleh dikatakan kita mendengar berita kematian kematian terkadang berlaku di depan mata kita orang yang paling hampir dengan kita tapi jauh manakah kita mengambil iktibar dan ibrah daripada kematian ya sebab itu ya sesungguhnya musibah yang lebih besar daripada kematian iaitu musibah lalai daripada mengingat kematian sebagaimana yang dijatakan oleh salah seorang ulama besar al-imam ad-daqiq apabila beliau mengatakan tentang musibah bagi orang yang lalai dan lupa terhadap kematian ini. mereka akan ditimpa tiga penyakit yang pertama iaitu mereka ini akan terbasuk di dalam golongan orang yang menunda-nunda taubat. Melengah-lengahkan taubat. Ya, melengah-lengahkan taubat. Kurang perhatiannya terhadap apa yang dilakukan terhadap dirinya pada hari tersebut dan yang telah berlalu. Menganggap inting ya, segala perkara-perkara yang telah berlalu ataupun yang dilalui dalam kehidupannya. Yang kedua, malas beribadah. Orang yang lalai dan lupa terhadap kematian Ditimpa penyakit yang kedua Iaitu malas beribadah Berat untuk membuka Al-Quran Payah untuk melangkahkan kakinya Ke majlis-majlis ilmu ya gelisah dan retah apabila duduk Di dalam majlis ilmu Bila lah ustaz ni berhenti? Satu jam lah, rupanya Tumpah lah. contoh Bukan di sini tuan-tuan, cepat -tuan. lain ya. Itu, keedah-keedah yang mudah Untuk kita berumah asabah Isab diri kita, sama ada kita termasuk Dalam golongan tersebut Kemudian yang ketiga. Tidak memiliki hati yang kona'ah. Hubud dunia ya? wa qarihatul maut. bagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Alaihi Wasallam dalam hadis mafumnya begitu. Ya? Cinta dunia. Takut mati. Maka tiga perkara ini akan berada dalam diri orang tersebut. Menunda-nunda taubat. Ya? Tuan-tuan. Kita ini sebagai manusia. Tidak ada seorang pun yang boleh mengaku bahawa dia itu orang yang tidak melakukan kesalahan. Dan tidak ada orang, orang pun yang boleh confirm mengatakan dia ahli syurga dan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Maknanya di dalam hati kita hendaklah ada perasaan khauf dan roja. Ya takut dan berharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Sentiasa melakukan taubat, ya? di antara beberapa cara yang berkaitan dengan taubat ini pun maaf kita pun tahu sekadar ulang haji. Ya bertaubat. Kenapa kita diminta untuk bertaubat? Kerana Nabi SAW yang maksum itu pun telah mencontohkan kepada kita bagaimana Nabi beristighfar setiap hari kurang kurangnya 70 kali. Ada dalam hadis yang lain 100 kali. Menyebut astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Bukan sekadar pengucapan. Tetapi perlu diiringi dengan perbuatan. Dibuktikan. Yang pertama iaitu menyesal bersungguh-sungguh terhadap apa yang telah kita lalaikan. Kita lihat. Terkadang berlaku kesilapan. Kita memahami bahawa taubat itu adalah terhadap perkara-perkara dosa-dosa yang besar yang telah kita lakukan. Mungkin kita telah lakukan pada usia muda kita dahulu umpamanya meninggalkan solat, ya, dan seumpamanya. Sedangkan sebenarnya, kalau kita melihat para para salafus soleh kita, dosa yang dipandang ringan pun mereka merasakan itu satu perkara yang besar. Umpamanya, ya, seperti tertinggal solat berjamaah, tidak mendapat takbir yang pertama bersama imam. Itu mereka menganggap perkara yang besar. Tetapi pada kita itu adalah berukur perkara yang kecil. Jauhnya perbezaan di antara kekuatan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan kita. Ya? Yang kedua kita meninggalkan perkara-perkara tersebut. Yang ketiga kita beramal. Dengan amal-amal yang soleh. Yang keempat sekiranya berkaitan dengan manusia yang lain maka kita berusaha untuk bertemu dan minta maaf kepada mereka. Inilah yang telah diajarkan dan tuan-tuan boleh rujuklah di dalam kitab kitab. Ya seperti kitab yang terbaik dalam membahas perkara taubat dan sempo ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang telah ditahqiq oleh Al-Iraqi rahimahullah Ya satu pembahasan yang luas yang cukup untuk kita menjadikan pedoman ya untuk kita menjadikan menjadikan diri kita sebagai orang yang sentiasa bertaubat. Sesungguhnya sebagaimana kita tahu kita tidak terlepas daripada dosa. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih Kullu Bani Adam khatta'un. Wa khairul khatta'inat tawabun. Sesungguhnya Bani Adam itu semuanya melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang melakukan kesalahan. Ialah mereka yang sentiasa bersawabat. Dan Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita. Satu doa penghulu sayyidul istighfar. Yang cukup. Untuk dilaksanakan untuk kita baca. Dan ianya merangkumi keseluruhan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ana ahdika wa laqad ka bika min syarri sana' abu bulaka bi wa abu bi dzambi fa innahu la yaghfirudz dzunuba inilah sayyidul istighfar ya sayyidul istighfar ialah penghulu segala istighfar inilah yang terbaik untuk kita ucapkan bacalah dia selepas subuh 3 kali selepas maghrib 3 kali dan tuan-tuan boleh dapatkanlah di dalam buku-buku doa-doa yang maksur yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bagi orang-orang yang sentiasa ingat terhadap kematian maka mereka akan dianugerahkan dengan tiga perkara iaitu ia sentiasa segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ya. taala iaitu tubu ila allahi taubatan nasuhah. bersegeralah kamu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua dia jihad beribadah majlis-majlis ilmu ini adalah merupakan di antara tempat-tempat dia untuk menghadirkan diri sekiranya tidak menghadirkan majlis ilmu maka dia akan merasakan kekosongan dan hatinya terasa meronta-ronta untuk mencari tempat-tempat di mana diadakan majlis ilmu. Ya sebagaimana saya sebut, majlis ilmu ini adalah taman-taman syurga. Ya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam, "Idza jannah, farji'u." Ya Rasulullah, "Ma riyadil jannah?" Qala, "Khaliquz zikr." Nabi SAW menyatakan, apabila kalian berjalan melalui taman-taman syurga, Perbanyakkanlah berzikir. Maka para sahabat bertanya. Ya Rasulullah. Apakah dia itu taman-taman syurga? Lalu Nabi menjawab. yaitu halakah-halakah zikir. Yang ini ada di antara ulama menafsirkan halakah-halakah zikir. Itu termasuklah majlis ilmu. Maka beruntunglah orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu. Ya, Tuan-tuan, saya. Beruntung berada di dalam majlis ilmu. Majlis ilmu bukan sekadar majlis untuk kita meluangkan masa. Menghabiskan masa. Untuk menunggu di antara maghrib dan isyak. Jika ada terlintas perkara tersebut maka bersihkanlah dia. Ya, kembalilah mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa umiru illa liya'budullaha mukhlishinalahud din. Ya. Ha, itu. bagaimana yang kita sebut dan kita ulang-ulang. Dan yang ketiga memiliki hati yang qanaah. Reda dengan apa yang dianugerahkan Allah Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang Allah kurniakan pada kita. Betapa banyaknya nikmat-nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap dari kita. Dan setiap dari kita dikurniakan nikmat yang berbeza, Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah. Nikmat yang paling besar yang semua kita perolehi. insya Allah yang berada di dalam majlis ilmu itu. Ini ialah nikmat iman dan islam. Ya, nikmat yang paling utama. Nikmat islam dan iman. Kemudian Allah anugerahkan kita nikmat rezeki. Kesihatan. Masa luang untuk kita duduk di dalam majlis ilmu. Ini adalah antara nikmat-nikmat dan Allah mengingatkan kita tentang nikmat ibad ini sebagaimana Allah sebut di dalam Al-Quran wa in ta'uddu ni'matullah la tafsuha sekiranya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah nescaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sedenang Ali radhiyallahu an memperumpamakan dunia ini. Perbandingan dunia dengan akhirat. Nikmat Dunia dan akhirat ibarat kamu mencelupkan jari kamu di dalam samudera yang luas, Lalu kamu angkat dia. Dan setitik itu, itulah perumpamaan dunia berbanding dengan akhirat. Tetapi sayang, manusia berlumba-lumba untuk mengejar dunia ini. Seumpama dunia itu seluas samudera tadi. Tetapi akhirat pula adalah seperti setitik air yang menitik daripada celupan jari tadi. Ya? Itulah sifatnya manusia yang kita lupa dan lalai terhadap peringatan-peringatan daripada Allah SWT. Sesungguhnya, kematian itu adalah satu perkara yang besar, ya, satu perkara yang besar. Adakah kita bersiapkan diri kita? Apakah persiapan yang akan kita persiapkan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Apabila kita pergi ke alam barzah, suatu persoalan yang sangat besar, Iaitu, persiapan kita ialah. Apabila ditanya, apakah persiapan yang hendak kita bawa apabila bertemu dengan Allah, yaitu persiapan kita sebagai mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran watatazawwadu fa inna khairaz-zadd taqwa wattaqullah ya ulul albab berbekal dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa dan lah kepada aku. hai orang-orang yang berakal itulah bekal yang terbaik yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa iaitu bekal takwa apakah takwa itu apakah takwa itu di dalam hadis yang sahih, apabila ditanya kepada Nabi Alaihi Wasallam, takwa itu lalu Nabi menunjukkan hatinya. Taqwa ha-huna, taqwa ha-huna, di sini. ya. Sebagaimana juga saya ingin ulangi ayat yang saya selalu sebutkan. Yang berkaitan dengan hati yang salim. Yaumala yang fa'umalu wala banun, illa man atallaha biqal bin salim. Hari yang tidak berguna, harta benda dan anak pindah, melainkan orang yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang salim hati yang salim yang pertama dilihat daripada pembuktiannya terhadap pengucapannya iaitu la ilaha illallah muhammada rasulullah muslimin wa muslimah sesungguhnya Nabi SAW sentiasa memperingatkan untuk kita sentiasa ingat tentang kematian sebagaimana Nabi sebut di dalam hadis yang sahih aksiru min zikriha zihil lazad ingatlah Ya? Perbanyak kalah mengingat penghancur kematian Maka marilah kita berusaha Untuk melembutkan hati kita Untuk sentiasa ingat kepada kematian Ada orang mengatakan bahawa Apabila kita sentiasa mengingat kematian Maka kita akan lemah dari sudut kedudiaan Itu sebenarnya adalah pemahaman yang salah Kita melihat bagaimana generasi sahabat Nabi SAW Yang dididik dan ditarbiah oleh Nabi SAW Mereka itu adalah orang yang hebat di malam hari dan mereka itu adalah orang yang hebat juga di siang hari. Sehingga terkenal. ya, Sebagaimana yang disebut oleh Maulana Abdul Hattin Ali an Anandwi rahimallahu. Mereka itu adalah ruhbalun bin lail wa prustanun bin nahar. Mereka itulah abid-abid di malam hari. Dan singa-singa di siang hari. Dengan kekuatan iman dan takwa mereka kepada Allah. Maka mereka telah diberikan kejayaan oleh Allah SWT. Dengan menguasai ya, kota Mekah dan Madinah. Dan kemudian diteruskan oleh para sahabat Nabi kerana mereka telah berpegang teguh di atas manhaj yang dicontohkan oleh Nabi saw. Sesungguhnya kekuatan kita di dalam mengingati kematian akan menjadikan umat Islam umat yang hebat kerana adanya keterkaitan ikatan yang sangat kuat kerohania yang sangat tinggi Iaitu hubungan kita yang sangat akrab dengan Allah subhanahu wa taala kerana hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa yang dekat dirinya dengan Allah sahaja mereka itu sahaja lah yang akan diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa taala. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifan lahum fil ardh ila akhir al sesungguhnya Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh sesungguhnya dia akan memberikan kekuasaan kepada mereka dengan syarat iaitu mereka beramal ibadah beramal soleh dan yang terakhir yang terakhir syaratnya ialah ya'buduuni wa la tusyriku bihi shay'a iaitu mereka beribadah kepada-Nya sahaja dan tidak melakukan kesyirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah dia di antara beberapa perkara yang perlu kita berikan tumpuan dan perhatian, yang perlu kita lakukan dan kita buktikan di dalam tindakan kita. Ya, itulah dia sedikit penghuraian tentang kehidupan kita di dunia iaitu wajib kerja kita berusaha untuk mengingat kematian, ya untuk kita bersedia untuk kita memasuki alam barzakh, satu alam di mana dinyatakan sebagaimana saya sebutkan tadi iaitu fitnah kubur yang semua orang tidak dapat mengelakkan dirinya dan hadis yang kita bacakan tadi ya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu al bara bin Azib rahimallahu ya, al bara ini adalah perawi hadis sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memeluk Islam ketika masih kecil dan dia telah meriwayatkan sekitar 305 hadis ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia telah terlibat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan sebanyak 15 kali dan dia meninggal di Kufah. Semoga Allah memasukkan sahabat Nabi SAW ini ke dalam syurga. Syurga yang tertinggi iaitu syurga Firdaus. Dan kita dapat bertemu dengan para sahabat Nabi dan Nabi SAW. Ya, Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai ahli syurga Firdaus. Itulah doa yang sentiasa dimintakan oleh Nabi dan diserukan kepada umatnya agar meminta syurga yang tertinggi. Iaitu syurga Firdaus. Muslimin, Muslimat, Orang Raya Allah. Inilah ya, tiga persoalan yang telah kita ketahui. Namun... Untuk merelastasikannya, iaitu memahami dan menjawab persoalan yang pertama, soalan yang besar itu, agama kau Islam. Maka bagaimana bisa, bagaimana boleh kita menjawab, iaitu Islam itu agama kita. Sudah tentulah ia kembali kepada sejuh di atas dunia ini. Kita memahami Islam itu dan beramal dengannya. Kemudian tentang berkaitan dengan siapakah Rasul yang diutus kepada kalian, iaitu Nabi SAW sejauh mana kita mengenal pribadi nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu kita berada di atas dunia pernahkah kita membaca tentang buku yang meriwayatkan kisah hidup nabi sallallahu alaihi wasallam kiranya saya ajukan soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah siapakah nama nabi sallallahu alaihi wasallam siapakah isteri-isteri nabi sallallahu alaihi wasallam siapakah anak-anak nabi sallallahu alaihi wasallam siapakah ibu susuan nabi sallallahu alaihi wasallam siapakah saudara susuan nabi sallallahu alaihi wasallam itu soalan-soalan yang paling asas. Maka lihatlah ya muhasabahlah kepada diri kita. Soalan-soalan yang asas ini sekiranya masih kita bermasalah, tidak tahu jawapan jawapannya maka wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Belilah buku-buku yang mutabara, ya yang berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang menerangkan tentang periwayatan tentang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga iaitu yang berkaitan dengan al quran al Karim yang telah saya jelaskan tadi. Kita pergi berhenti ya tuan Allah al All yeah. right. Ya bil anabin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala kita lagi tuntuan dan mohon rahmatullah tuntuan apa para Allah alam barzahlah alam yang mau tidak mau kita akan hadapi sama ada orang itu berpedulikan orang itu tidak berpedulikan kaya atau miskin tua atau muda dia bakal menghadapi hari yang sangat mengerikan iaitu alam barzah Bagaimanakah untuk kita menghadapi fitnah kubur ini? Alam barzah, alam kubur. Alam yang tak, tidak dapat kita gambarkan. Kerana ia merupakan perkara yang waibiyat. Perkara yang wajib kita imani. Tetapi tidak dapat kita gambarkan. Namun Nabi SAW telah menceritakan kepada kita keseluruhan. Aspek-aspek atau perkara yang berkaitan dengan alam barzah. Maka di antara perkara-perkara yang boleh kita persiapkan. Di samping kita melaksanakan taubat kepada Allah SWT. Melakukan amal-amal yang soleh yang seterusnya iaitu Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita sentiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa SWT ya, kerana doa ini adalah satu perkara yang sangat besar perisai bagi orang mukmin. yang antara sunnah yang perlu kita hidupkan yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW iaitu, iaitu membaca doa ini yaitu membebaskan untuk mengelakkan diri kita daripada fitnah kubur iaitu membaca di tahiyat yang terakhir selepas kita membaca firla alamin innaka hamidum majid itu Iaitu dengan membaca hadis ini diriwayatkan ada dalam sahih muslim Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr ya Allah aku berlindung daripadamu mu daripada azab kubur wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal dan aku berlindung daripada fitnah al masiih dajjal wa a'udzubika min wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat dan aku berlindung daripada ya Allah daripada fitnah kehidupan, kehidupan dan kematian. Allahumma inni a'udzu bika minal maktabi wal maqab. Dan aku berlindung pada ya Allah daripada hutang, ya, daripada hutang. Inilah di antara empat doa. Empat perkara yang diminta oleh Nabi SAW untuk kita meminta perlindungan, iaitu dibacakan di dalam tahiyat yang terakhir, iaitu empat perkara. Dan ini merupakan perkara yang sangat besar. Sebab itulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa ini. Ya, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qab, wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa a'udzubika min minal wa wal maghrah. Ya cubalah tuan hafal doa ini dan praktikkan dia pada tahiyat yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan dalam masa yang terhad ini akan memberikan dan mengetuk pintu hati kita untuk kita lembut lembut hati kita ya dan berusaha untuk saat kepada perintah Allah Subhanahu wa ya? taala. sesungguhnya inilah perkara yang wajib kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala menyebut ciri-ciri yang orang yang beriman sebagaimana dalam surah Al-Hadid ayat 16. Alam yakni dillazina amanu an tahsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqq yang bermaksud Belumkah datang masanya bagi orang-orang yang beriman. Bahawa akan khusyuk hatinya. Mereka mengiati Allah. Dan apa yang dia turunkan daripada kebenaran. Dan ayat ini. Seperti ayat-ayat ini banyak terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Sebab itulah. Saya tekankan kepada kita semua tuan-tuan. Untuk kita mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Dan memahami apa yang kita baca. Kerana ianya akan melembutkan hati-hati kita. Supaya tunduk dan ingat kepada Allah SWT. Salah seorang dua orang ulama ya generasi tabiin ataupun at tabi' tabiin yaitu yang terkenal di dalam sejarah Islam kalau dalam ilmu tasawuf sangat terkenal kedua tokoh ini yaitu Abdullah Al-Mubarak rahimallahu dan juga Fudail bin Iyq rahimallahu ketika dikisahkan tentang bagaimana mereka bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tokoh yang terkenal di dalam kesuhudan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala ya dan bagaimana terkenal mereka ini adalah sebagai perawi-perawi hadis di dalam kitab-kitab hadis yang sahih di mana diterangkan mereka bertaubat apabila mendengar ayat ini contohnya Abdullah bin Mubarak Allah. beliau ini adalah seorang yang sangat suka dengan hiburan ya suka sangat mendengar nyanyian-nyanyian dan permainan-permainan muzik tetapi apabila terdengar apabila satu hari ya beliau pergi pada satu tempat untuk bergembira tiba-tiba beliau mendengar bunyi kicauan burung tetapi yang didengar dia daripada kicauan burung itu ialah ayat ini Alam ya'dina allaziina aamanu an tahta'a qulubuhum li zikrillah wa ma maka beruntunglah dia kerana Allah telah memberi petunjuk kepada dia menerusi burung yang maksudnya berbunyi ayat tersebut wallahu a'lam itulah yang diriwayatkan di dalam kisah ya? yang dinukilkan secara sahih tentang peristiwa taubatnya Abdullah al-Mubarak rahimallahu kemudian Fudayl bin Iyas rahimallahu juga diceritakan dia bertaubat ya yang mulanya beliau ini mencintai seorang wanita ya yang mabuk di dalam percintaannya lalu ingin bertemu dengan wanita tersebut lalu ada seseorang datang bagi dia mendengar seorang membaca al-Quran tentang ayat ini alam ya ninnallaziina aamanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wama najala minal belumkah datang waktunya wahai orang yang beriman bahawa akan kucuk hati mereka mengingat Allah dan aku yang diturunkan dari kebenaran kan terbandingkanlah di antara kedua tokoh ini dengan kita apabila mendengar ayat-ayat ini. Adakah tersentuh hati kita untuk kembali kepada Allah? Insaf menyedari kesilapan-kesilapan masa lalu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini khususnya dapat melembutkan hati saya ya dan juga tuan-tuan dan menjadikan kita orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam syurga-Nya, syurga Firdaus. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita pada malam ini demoretoi apa yang telah kita perolehi dan menjadikan kita di dalam orang yang sentiasa taat dan berlumba-lumba untuk melakukan perkara-perkara ibadah wa taawadu ala birri taqwa wa la taawadu saya rasa cukup setakat itu dengan masa yang ada pada saya mudah-mudahan segala yang baik itu adalah dari Allah dan segala kelemahan dan kekurangan itu adalah daripada diri saya sendiri mudah-mudahan Allah mengampuni saya khususnya dan juga tuan-tuan dan puan dan sebagaimana yang biasa kita buat, ya saya peruntukkan sedikit masa kalau sekiranya tuan-tuan dan puan, puan ada soalan. insya Allah, kalau ada soalan tuan, tuan boleh ajukan. Susah nak tanya ke dah jangan tanya Susah eh? ke nie? Ada kunci ilmu itu ialah at-su'al. Istah al-ilmu at-su'al. Ya. Yeah. <tik> itu ada hadis ke? Hadis yang sahih? Maksudnya umat terdahulu itu lebih baik daripada umat yang sekarang, Dan umat yang sekarang lebih baik daripada umat yang akan datang. Wallahu a'lam. Kalau begitu, uh, mungkin maksudnya uh, berbeza. Wallahu a'lam. Tetapi kalau kita lihat contohnya, eh, bukankah Allah telah menjanjikan kepada Nabi saw. Ya, bangundi yang paling banyak masuk syurga ialah umat Nabi saw. Berbanding dengan umat-umat yang sebelum itu. Yang paling lama sekali menghuni syurga ialah umat Nabi SAW. Jadi adakah itu bersesuaian dengan hadis eh? yang mengatakan bahawa umat terdahulu lebih baik daripada umat terkemudian. Sedangkan umat yang mula-mula sekali memasuki syurga itu ialah umat Nabi SAW. Kalau dikira daripada itu, tentulah umat Nabi SAW umat yang terbaik, betul. Berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. Dan memang ini tak apa, mutawatir. Eh? Menyatakan bahawa umat Nabi SAW adalah umat yang terbaik. Wallahu'alam dari segi huraiannya saya kurang pasti apakah maksud itu merujuk kepada kelompok-kelompok yang tertentu atau bagaimana. Tetapi kalau kita lihat secara realiti sebenarnya umat Nabi SAW adalah umat yang terbaik dan yang paling ramai sekali memasuki syurga. Ya. Wallahu alam. Tetapi kita harus juga melihat bahawa di akhir zaman nanti akan sampai di mana zaman, satu zaman yang terbaik. Yang akan mengikut khilafah yang pertama, zaman nubuah. Apabila turunnya Imam Mahdi kan. Imam Mahdi bersama dengan Nabi Isa AS di mana Isa AS akan memerintah bumi selama 40 tahun. Segala kebaikan merata ketika itu. Ya, Sehingga kan perjalanan daripada satu tempat ke satu tempat. Berjalan seorang tidak dikhawatiri langsung. Akan bahaya kepada dirinya Sehingga haiwan-hawan liar tidak akan memudaratkan orang yang berjalan seorang diri di antara satu tempat ke satu tempat Maksudnya zaman kenabian itu Sebagaimana yang berlaku di zaman Nabi SAW akan berlaku apabila datangnya Tanda-tanda siapa yang besar itu Munculnya zaman Imam Mahdi dan juga Nabi Isa AS Di mana Nabi Isa AS akan mengikut syariat Nabi SAW Dan diberitakan oleh rakyat yang sahih Dia akan memerintah mengikut syariat Nabi selama 40 tahun dan itulah zaman yang terakhir, zaman kebaikan. Kemudian selepas itu akan berlaku keburukan demi keburukan sehingga Allah menjadikan dunia ini kiamat. Ketika itu, tidak ada lagi manusia yang beriman kepada Allah SWT. Tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah, Allah ataupun mengucap La ilaha illallah. Semuanya telah dimatikan terlebih dahulu sebelum dunia dikiamatkan. Menunjukkan bahawa ketika berlakunya kiamat, orang-orang beriman telah dimatikan terlebih dahulu. Wallahu Alam, Jadi saya akan semak balik Apa maksud dia itu eh Maksudnya yang maksud lebih baik dan sebagainya Kalau hadis itu suhaib Wallahu'alam Soalan yang terakhir kalau ada Atau tuan-tuan dah tak sabar nak solat Soalan-tuan sebagaimana saya selalu tegaskan kepada tuan, -tuan? Belajar ni Kena ada soalan Soalan So sekali agak-agaknya saya kena buat begini. Saya datang, saya tak mengajar. Saya akan tanya soalan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan ha, stand lah waktu tu. Ha, saya tanya, sila jelaskan apa yang telah saya terangkan pada pulih yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang, ketiga, yang keempat dan yang kelima pada hari ini. Buat rumusan. Boleh tak? Boleh tak agak-agak menyenduh? Boleh. Boleh eh? Ha, <laughs> Baru tuan-tuan akan tergerak untuk bertanya soalan. Ya. Yeah. Talkin eh? Ta. Uh -huh. uh -uh. yeah. Eh eh. Ya. Adakah hapo tu? Doa eh? Dapat sebenarnya kalau kita nak bahas persoalan ni, dia agak panjang dan perlukan dalil-dalil. <coughs> Sebab dia je ada kaitan eh. Okey. Adapun talkin yang diamalkan oleh masyarakat kita, itu adalah berdasarkan Uh, hadis ada hadisnya, tetapi hadis tersebut adalah hadis yang doaif, ya hadis yang doaif. Dan ini telah ditegaskan dan diperakui oleh Imam Nawawi رحمه Namun di situ Imam Nawawi رحمه mengatakan baik untuk dilakukan talqin. Itu pendapat Imam Nawawi رحمه dan banyak dilakukan di dalam Mazhab Syafi'i. Yeah? Uh, orang yang berpegang teguh dengan Mazhab Syafi'i mereka menggunakan hadis doaif tersebut untuk uh, melaksanakan talqin. Namun sekiranya kita melihat Ya, berdasarkan dalai-dalai yang sahih Yang disunahkan, dicontohkan oleh Nabi SAW Ketika menghadapi perkara yang berkaitan dengan kubur Ada beberapa sunah yang telah ditinggalkan oleh umat Islam Tetapi ianya sahih dan dilaksanakan oleh Nabi SAW Dan mudah-mudahan tuan-tuan boleh berlapang dada dan bersikap terbuka Dan cubalah untuk menghidupkan sunah Nabi SAW ini yang telah ditinggalkan Dan sekiranya diamalkan, dianggap orang tersebut asing Ghorib Yaitu di antara sunnah Nabi SAW yang diajarkan kepada umatnya yaitu apabila kita sampai kepada perkuburan. Yang pertama yang dibuat oleh Nabi SAW ialah mengucapkan doa kepada ahli kubur. Betul tak? Berapa ramai di antara kita yang tahu tentang doa. Tentang doa terhadap ahli kubur. Ya, sebagaimana di dalam hadis yang sahih Nabi nyatakan. Banyak bentuk-bentuk ataupun uh, sebutan dia. Di antaranya ialah Nabi SAW menyebut... Apabila sampai ke tanah perkuburan ataupun kita melewati melalui tanah perkuburan maka bacalah assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum kubikum lahiqun nas'alullah lana walakum nas'alullah lana walakumul afiyah salam sejahtera kepada kamu ahli kubur daripada mukmin dan mukminah ya dari kami insyaallah akan menyusul kamu nanti dan kami memohon kepada Allah Untuk kamu ya, Agar dia memberikan afiah Keselamatan kepada kamu Wahai puhun di kubur. Ini di antara sunnah yang Nabi SAW ajarkan pada kita Yang kedua Di antara sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW Apabila memasuki tanah perkuburan Mendanggalkan kasut ataupun slipper yang kita pakai Pernah dengar? Pernah dengar? Tak pernah dengar? Dan tak pernah lihat bila orang tanggal kasut ataupun Slipper apabila berada di perkuburan Sedangkan Nabi SAW pernah satu kali, seorang, ya, dia pernah melihat seorang lelaki yang melalui kasut perkuburan, lalu Nabi mengancam dia. Wahai uh, orang tersebut, tanggalkan, lemparkan sendal kamu. Ya, kalau kita melihat di dalam kitab Al-Mughni yang dikarang oleh Ibn uh, Qudamah Al-Makdisi, beliau mengatakan ini adalah disunahkan untuk kita menanggalkan kasut atau slipper apabila memasuki tanah perkuburan. Perumpamaannya secara analogi je Umpama kita memasuki rumah seseorang Tanggal kasut ke tak? Tentang masuk rumah orang pakai kasut ke tanggal kasut? Tanggal kasut eh? Itu sebagai adab Kita terhadap rumah seseorang apabila kita memasuki bertamu. Begitu juga adab kita memasuki rumah orang yang telah meninggal Maka tanggal lah kasut Ini ada pindahnya daripada Nabi SAW Dan saya pernah Mempraktikkan perkara ini Biasa kalau saya masuk ke kuburan Saya akan amalkan sunnah ini Orang-orang akan merasa, merasa Kehairanan Kita menanggalkan kasut ya Orang lain semua berkasut Kita tanggal kasut Adapun ini sunnah eh? Bukan wajib kira -kira sunah. Ini sunnah Nabi SAW Apabila kita menghidupkan sunnah Nabi SAW Ganjarannya sangat besar Yang ketiga Iaitu bagaimana Nabi ya Ketika selesai Dikuburkan Seseorang di dalam kubur Nabi ajar kita dua perkara Yaitu yang pertama, yang telah saya nyatakan dalam hadis tadi, riwayat Al-Baraq bin Azib tadi, yaitu Nabi SAW duduk di sekitar kubur bersama separah sahabatnya, Lalu Nabi memberi tazkirah peringatan. Pernahkah tuan-tuan melihat seseorang apabila dikuburkan, Seseorang itu berdiri lalu memberikan tazkirah, Membuat peringatan kepada orang yang hadir di perkuburan. Memberi kuliah lah, ceramah. Dalam lima ke sepuluh minit, pada orang yang datang. yaitu mengingatkan mereka tentang kematian, Mengingatkan mereka tentang... Azab yang akan dihadapi iaitu soalan-soalan tadi yang akan ditanyakan kepada pemulih kubur itu agak menimbulkan keinsafan bagi orang yang hidup untuk mengambil ibrah. itu sunnah yang ketiga, sunnah yang keempat yang dilakukan oleh Nabi saw selesai pemakaman selesai pengkuburan Nabi berdiri lalu Nabi berdoa kepada Allah subhanahu wa taala berdoa secara individu. Nabi berdiri lalu Nabi berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi keteguhan kepada penghuni kubur tersebut agar dimudahkan untuk dia menjawab soalan-soalan munkar dan -soalan, nakir iaitu tiga persoalan tadi Itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diteruskan oleh generasi tabi'in dan tabi' tabi'in ini dia sunnah Nabi yang sahih yang saya rasa kebanyakan kita tidak menghidupkannya dan tidak memerhatikan untuk mengamalkannya adapun talkin dari itu adalah berdasarkan hadis yang dhaif yang tadi itu adalah sahih apabila berlaku pertembungan di antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif yang manakah patut yang kita lakukan yang sahih. Kerana yang sahih ini 100% confirm diterima. Adapun yang dhaif itu umpamanya 50-50. Ya, yeah? 50-50. Terima atau tak? Terima atau tak? Sebab apabila kita menyebut hadis dhaif, mungkin tuan-tuan tak tahu eh? Mungkin ada di antara tuan-tuan yang tidak mengetahui tentang hadis dhaif. Kita ada di antara kita mengatakan hadis dhaif ini boleh digunakan di dalam fada'il amal. Kan? Fada'il amal. Namun Para ulama dari dari kalangan mazhab Syafi'i seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu, Imam Nawawi rahimallahu, ya, ketika beliau mengatakan boleh beramal dengan hadis fadail amal ini, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu memberikan beberapa syarat supaya ianya boleh diamalkan. Yang pertama yaitu orang yang mengamalkan ataupun membawakan hadis yang dhaif itu, dia sendiri tahu ketika meriwayatkan atau beramal dengan hadis itu, dia tahu kedudukan hadis itu adalah hadis khusus untuk fadail amal. Bila dia hadis tu Dia tahu itu hadis... Memang untuk fadang il-amal. Berapa ramai orang yang menguasai dan mengetahui perkara tersebut. Eh, Khusus bagi orang yang awam... Dia tidak tahu. Ya? Yang kedua... Hadis tersebut tidak terlalu da'if. Apalagi hadis-hadis bauzok dan palsu. Ini juga kena menguasai ilmu hadis. Berapa ramai di antara orang awam yang menguasai ilmu itu. Mengetahui hadis-hadis da'if tidak terlalu da'if. Yang ketiga... Apabila kita beramal dengan hadis tersebut... Hadis da'if ini... Kita tidak boleh meyakini bahawa itu adalah punggocapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa ramai orang yang beramal dengan hadis-hadis doh eh pada masa yang sama dia kata oh ini bukan Nabi yang buat. Berapa ramai yang beranggapan begitu. Tetapi kebanyakan kita akan mengatakan itu adalah sunnah Nabi Sallallahu ya? Alaihi Wasallam. Sebab Nabi mengancam orang yang beramal dengan sesuatu yang tidak dicontohkan dengan Nabi ataupun berucap dengan apa yang tidak diucapkan oleh Nabi. Man kaza' b'aliyya mutaamilan fal yatta'bu' mukadhu mina. Barang siapa yang atas namakan sesuatu itu atas namaku Maka persiapkanlah diri dia ke dalam neraka Inilah yang ditegaskan oleh Ibn Hajar al-Sakalani Dan seterusnya Hadis yang hendak kita amalkan dalam hadis doaif itu Mesti ada asas dan dasar daripada hadis yang suhaib Mesti ada dasar dia daripada hadis yang suhaib Berapa ramai di antara kita khususnya orang awam yang menguasai perkara tersebut Dan yang seterusnya Hadis tersebut tidak boleh dimasyukurkan tidak boleh dimasyhurkan. Dicerita di dalam majlis-majlis ilmu. Dan ianya hendaklah disyaratkan apabila menyebut hadis tersebut. Hendaklah dinyatakan darjah hadis tersebut. Ini adalah hadis yang do'eh. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi? Hadis tentang Tarkin itu adalah hadis yang do'eh. Dan seterusnya. Tidak boleh menggunakan lafaz yang jazam. Bila menyebut hadis so'eh. Kita kata Nabi SAW bersabda. Bersabda itu adalah lafaz yang jazam. Yang kot'i. Kita menjazamkan mengatakan hadap besan. Ya, Nabi mengatakan begitu. Tetapi hendaklah kita menukar lafaz jazam itu kepada lafaz yang tamrir. Iaitu telah diriwayatkan daripada Nabi SAW. Apabila menyebabkan telah diriwayatkan daripada Nabi SAW. Dalam istilah ilmu hadis. Itu adalah hadis yang do'eh. Ha, berapa ramai yang menguasai tentang perkara tersebut. Ya. Jadi tentang beramal dengan fadlan amal ini Al Imam Ibnu Al Haja Al-Qaldi rahmallahulah telah menggariskan kesemua syarat itu. Sekiranya terpenuhi syarat-syarat itu maka bolehlah untuk kita menyampaikan dan kita beramal dengannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.